Köszöntöm a gyülekezetet. Különleges nap ez a számunkra egy picit. Nekem azért is, mert, mert így nagyon össze voltam gyomolva itt a dicsőtés alatt is magamba, hogy, hogy mit fogok most mondani. Tehát mi az, amit, amit az a sok minden, amit ahogy készültem, abból mi az, ami mára, mára kell, hogy elhangozzon itt. És tudjátok, hogy nem szeretünk semmit a véghará rejteni. Ez a gyülekezet nem csak úgy nyitott kapu, hogy más is bejöhet ide, hanem a mi életünk is nyitva van. És nem baj az, hogyha nem zárkózunk el, a kérdéseinkkel, a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, vagy akkor, hogyha éppen meg kell küzdeni valamivel. Két hete körülbelül egy ilyen alkalom volt, vagy három, most már egy kicsit összefolynak nekem itt a hetek, amikor, amikor egy gyülekezettel úgy éreztük, hogy rendezni valunk van, elhívtuk és rendeztük. Azt megelőzte egy olyan alkalom a vezetőség és a szolgálat vezetők részéről, amikor Isten arra vezetett bennünket, hogy menjünk el, vonuljunk el egy két napra, és keressük Isten akaratát, hogy, hogy mi a tervezzel a gyülekezettel, illetve azt látjuk, azt érezzük, hogy az öröge sos sosem nyugszik, és mindig olyan dolgokat előhoz egy picit, hogy, vagy, vagy bedob csontokat is, de az a lényeg az az, hogy ne legyünk egyek, és ne legyünk egységbe, és Hát igazából a mai is egy picit ennek a bizonságtétele lesz a mi elvonulásunknak a bizonságtétele is. Előre elnézést kérek azoktól, akik, akik ma így esetleg először vannak itt, és egyből így belelátnak abba, hogy esetleg itt a gyülekezetben, vagy talán még a vezetők közt is volt olyan dolog, amit egymástól bocsánatot kellett kérni. Hát most így megdöbbentelek titeket, hogy, hogy volt. Mivel hogy bele, belemennék ebbe, így két igen van előttem, de... Most akkor ezt az ígét olvasom először, az 1 korintus 12-ből, a 12. verstől tudjátok, hogy a gyülekezetnek mi a másik megfogalmazása a Biblia szerint, hogy úgy szoktuk mondani, Krisztus teste. Ez egy picit azt is jelképezi, hogy egy gyülekezet az egy test. Egy helyi gyülekezet, az Krisztus teste is, az, az kitölti a Krisztus testét is. Hát itt érdekes dolog ö, jön itt ki, és egy szót szeretnék majd innen majd kiragadni a végén, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy Krisztus is. Kicsit zűrősen fogalmazza meg, lehet nekünk, vagy úgy első halásod, de a lényeg az az, hogy, hogy azt mondja a Biblia nekünk teljesen természetesen, hogy Ha már Krisztus teste az egy test. Nem úgy van, hogy ott van valahol egy kéz szétdobálva, valahol egy láb, hanem meg... Most ne akarunk ilyen horort elképzelni magunk előtt, de, de egy test. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel vagy egy szellemmel itattattunk meg. Azt mondja, hogy már a bemerítés is egy volt, ahogy ezt elfogadtuk és egy szellemmel lét meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Aztán van egy kis párbeszéd, azt mondja, ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testrésze, vajon azért nem a testrészei? Ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testrésze, vajon nem a testrészei? Ha a test csupa szem lenne, <gül> próbáltam elképzelni, hogy hogy néz ki, de nem írom le, Ha a test a szem lenne, hol lenne a hallás? Ha a test egész hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tag, mégis egy test. És erre szerettem volna rátérni, erre ami most következik. Így bár sok tag van, mégis egy test. Nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincs rá szükségem. Nem mondhatja a faj a lábnak, hogy nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, ami a testben a leggyengébb, legkisebb, arra van a legnagyobb szükség. Az lenne a címe mai napnak, hogy nem én mondjam csak, hanem te is mondd azt a testvérednek, hogy szükségem van rád. Szükségem van rád. Az vezetsem úgy föl, hogy amikor, amikor megértettem azt, hogy Isten ezt nekem mondja, hogy szükségem van rád, akkor minden megváltozott az életemben. Nem csak úgy szólt az evangélium, hogy valaki esetleg hát, ha megtér. Sokszor van ilyen kép bennem, hogy hogy gondolkodunk az evangelizálásról, hogy, hogy hirdetjük az evangéliumot, és megtér húsz ember. Az jó? Az nagyon jó. De 21. emberre mi van? Vagy a 22-dikkel? Vagy ahogy éljek azzal például, hogy Jézus mondja, hogy elment az egyért a 99 után is az egyér, a századikkal. És uh, én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy Isten nem érte be úgy a 99-e, hanem elért értem az egyér. Ennyire szüksége volt rám, hogy lehajolt értem mére. Lehet, hogy sok minden máson keresztül is elkezdett megérinteni. Szólt hozzám egyszer, szólt hozzám kétszer, Szólt azért, hogy, hogy, hogy, hogy végre megadjam magam, hogy végre, végre hát éppen ma reggel jutott eszembe, mondtam is, hogy, hogy nagyon sokféleképpen megérintett engem Isten. Volt egy olyan, hogy elmentem egy, egy moziba, nem arra a filmre, amire akartam, egy teljesen másra estem be véletlenül. A Schiller listája volt, és hát végig is az alkalmat el is döntöttem ott, hogy el meg megkeresek egy gyülekezetet. Meg akartam térni. Az Isten szólt hozzám egy ezen keresztül. Aztán akkor nem tudtam még megtérni, mert eljutottam az ajtóig, de nem jutottam ki. A kilincset már nekem kellett volna kinyitni, azt nem tettem meg. Aztán mentem még messzebb, és Isten nem hagyott el, ragaszkodott hozzám, akkor, amikor már annyira mélyen voltam a bűnben, hogy, hogy hogy nem foglalkoztam egyáltalán Istenne, és nem is tudott volna hozzám szólni, akkor megengedte azt, hogy börtönbe kerüljek, és oda lejött értem, és ott se hagyta azt, hogy nem baj, akkor megtér a másik 99, hanem azért az egyél én értem jött el. És milyen dolog az átérni, hogy tudhatom, hogy, hogy én nem csak úgy vagyok Istennek, valami létszámaj betelik, hanem én vagyok fontos neki. És Isten ezt énekeljük azt az éneket, énekeltük péntek este is, hogy Hú, nagyon megérintett, fájjon, ami neked fáj. Múlt héten pünkösdi alkalma voltunk együtt, vagyis egy gyülekezettel is, és kialakult egy ilyen kis ima közösség egyik este után, amikor egyszer csak az Isten szelleme úgy ránk bocsájtott egy ilyen fájdalmat, ha így tetszik. Egyszerűen azt kaptuk Istentől, hogy imádkozzunk azért, hogy fájjon valóban az, ami Istennek fáj, és akkor elkezdtek előjönni azok az emberek bennünk, akiket úgy éreztük, hogy elvesztettük, akik nincsenek meg, nincsenek megmentve, és elkezdtük azt érezni, hogy fáj. Na hát, az Istennek annyira fája, még nem voltam megtérve, hogy mindent odaadott értem. Odaadta a legdrágábbat Jézus Krisztust, aki eljött, életét adta azért, hogy nekem életem legyen. Ez nagyon csodálatos. És visszatérek, itt van a mi gyülekezetünk, és... Biztos tudjátok, hogy, hogy engem ide ügyintéző lelkipásztornak hívtatok meg. Bár csak tudjátok, hogy így hívtatok, jó? És eljutottam arra a felismerésre, hogy én ezt nem tudom betölteni. Én nem tudok egységet alkotni, én nem tudok, nem tudok semmit tenni. Elmentünk a vezetők az elvonulásra, és hát voltak ilyen sarkalatos pontok, amikben nem értettünk egyet. Vagy másképp gondolkodtunk. És elkezdődött ez a, a beszélgetés, közben itt olvasok belőle, amit leírtunk, utána megfogalmazni, ha megengeditek. Elvonulásunk célja a gyülekezet elmúlt időszakának elemzése. Tanulságainak leszűrése, bibliai látásunk egyeztetése, a múlt esetleges sérelmeinek egymás közti rendezése és az egységre jutás volt. Hát ezt nem fogalmaztuk meg ezt utólag írtuk oda, hogy a múlt sérelmeinek, stb. Ezt, ezt utólag odaírtuk, hogy végülis ez volt a célja, mert hogy ez lett. A közös gondolkodást az indokolta, hogy a gyülekezetünk több különböző irányzatból, de főleg Baptista és hét gyülekezete háttérből érkezett hivekből áll, ez is meg sok minden más is. Én azt gondolom. Elkezdtünk beszélgetni, így este, elmondhatom így a storikat, vagy felhatalmaztok, és, és egyszer csak eljutottunk egy olyan pontra, hogy igazán nem beszéltünk semmiről, csak azt láttuk, hogy az volt a kérés volt, hogy álljunk meg, és most énekeljünk, dicsőjtsünk, és rendezzük egymással a problémáinkat. Nagyon nagy élmény volt nekem azt látni, hogy, hogy testvérek megálltak, és azt mondanak, én is akarok valamit mondani. És egymással szembeni őszinte rendezés volt. Már sokszor kiderült, nem is hitelvi problémák vannak alapba, hanem a gyökere mindig az, amikor az ördög rájúl valamire, és azt még jobban el akarja mélyíteni. És leszállt az Úr Szellem, én azt gondolom. Azt éltük át. Ezt éltük át? Olyan egységben dicsőjöttük Istent együtt ott ez a kilenc férfi. Ezt el tudjátok képzelni azokat a jó hangokat? Voltak azok is, igen. De, de nagyon jó volt. Átéltük azt, hogy, hogy, hogy az Isten az, az leszállt közénk, és, és, és valami csoda történt. Szeretnék egy ígét olvasni, még a említve volt ilyen grádicsok, meg lépcsők éneke, a zsoltárokban vannak ilyen kiemelt énekek, amiket, amiken végig kellett menni, megszentelődni. Különböző dolgoknak, papoknak, embereknek énekelték, dicsőítették, és egy-egy lépcsőnél rendbe kellett tenni dolgokat. <kül> hát lehet, hogy néha mi is vezethetünk be majd ilyet a gyüleketben ilyen kis lépcsőket, grádicsokat. Minden lépcsőn meg kell állni, és, és azon végigmegyünk. Na, mindegy... Hát már előttem, most meg akartam kérdezni, hol van megírva, de hát most már mindegy, mondtam, 133. Zsoltárban van egy, egy olyan mondat, ami, ami engem nagyon megdöbbentett, és Isten ezt hozta elém ezen a héten nagyon mélyen. Tehát 133. Zsoltárban, mondom akkor végét, azt mondja, hogy csak odaküld áldást az Úr. Csak odaküld áldást az Úr, és életet mindörökké. Ez nem egy jó szövetség, igen, mert azt mondja mindörökké. Ez átível. Sőt, ha úgy tetszik, Jézus erre rápakol még. Uh, Aláhúzza nagyon. És nagyon elgondolkodtam ezen az igén, hogy csak odaküld áldást az Úr, és életet mindenkor. Vajon, ha nem ismernénk ezt, mi előzheti meg ezt a verset? Mi előzhetné meg, nem? Hú... Sokféle szellemi tudást fel tudnánk sorolni. Hogy mi minden előzi meg ezt. Egy ilyen, egy ilyen nagy regényes teológiát fel tudunk vezetni, hogy hova küld az áldást az Úr. És le tudnánk írni, és gondoljatok bele azért, ha most nem ismernénk ezt tegyük félre, mi van a mi fejünkben, hogy Isten hova küld, melyik gyülekezetbe küld áldást. Hogy ott hol van az élet. Hol van az, hogy élet van, és áldás küld az Úr. És akkor elkezdenénk egy csomó feltételt megszabni. Biztos vagyok benne, bennem is egy csomó minden volt előtte. E, aztán egyszerűen csak itt annyi van, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman együtt egy akarattal vannak, ott azt az imádságot meghallgatom. Azt mondja az Úr Jézus, hogy arról fognak megismerni titeket, hogy szeretitek egymást. És ha most ugrunk egy kicsit a jelenések könyvebe, amikor már olyan gyülekezetek voltak, akik egy kicsit megfáradtak, meg egy kicsit probléma volt köztük, és Jézus nem merte, nem, merte, nem, nem félt azt kijelenteni, hogy ha ebből nem változol meg ez a gyülekezet, meg fog szűnni, akkor azt mondta, hogy emlékezz vissza, onnan estél ki, meg ilyen dolgokat mondod, hogy az első szeretetet, az, ami volt bennetek, azt elhagytad. Tehát nagyon fontos kérdés azt gondolom, az, hogy mit értünk mi az egység alatt, és hogy hogy éljük mi ezt meg. Ahodáig mindig, mindig rendben van nálam is az egység, mikor mindenki egyet ért velem. <gül> Ugye? Tehát ez, ez az alap megvan azért. A Biblia nem erről beszél. A Biblia valami teljesen másról beszél. Nagyon röviden ezen a Zsoltát azért elolvasnám. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöseg galériára. Ez nem azért van ideírva, mert a rímbe így jött ki. Ugye Zsoltár az énekek voltak. Amikor egy, együtt vannak, ez olyan az ószövetségi embernek ennél áldottabb és szentebb állapot, mint, mint, mint amikor a főpapot felszentelik. mikor a főpapot felszentelik, annál nincs szentebb állapot. Nem volt nekik. Ez hasonlítja azt, hogy ebbe a szent állapotba belekerül a gyülekezet, ha ott egység van. Egy ószövetségi gondolkodást hoz ide be, de, de értették a szentséget. Mi, azt gondolom, ha mi újszövetség élnek le, azt, azt mondják, hogy olyan ez, amikor, amikor Jézus Krisztus áldozatát elvállalta, és meghalt értünk. Nekünk ez a legszentebb, de nekik ez volt a legszentebb dolog, hogy... Hogy Áron a főpap fel lett e, szentelve, és itt a folyamatát írja le. Ez lecsorog, ez végigmegy rajta, ez az olaj. Nyilván az olaj is sokat jelent, azt gondolom, mert, mert az új szövetségbe ez a kenetet, a Szent Szelemet jelképezte. És e, tudjuk azt, hogy az új szövetségben pedig ez mindenki részére adott. Ez itt van mindannyiunk részére. Egy hete ünnepeltük pünköstkor, hogy a Szent Szellem az kiáradt, és mindenki, minden hívő ember e, igény, igénybe veheti. Sőt, ennélkül nem is nagyon érdemes arról beszélni, hogy, hogy hívjük vagyunk. Majd egy picit mindjárt megyünk tovább és beszélünk erről. A következő mondat is nagyon tetszik nekem, hogy olyan, mint a Hemrón harmatja, a harmatot egy másik proféta Isten áldásához azzal azonosítja. Tehát, hogy ez a harmat, ami egyébként abban a környezetben egy nagy-nagy áldás volt, mert ez olyan, olyan jellegű harmat volt, így, így olvastam erről, ami ami egy nagyon dús eső. Igazából ez volt, ami megöntözte azt a földet. Ez a harmat tartotta életbe azt a környéket. És ö, azt mondja, hogy ez a harmat, ez leszáll a Sion hegyére. Hát ez nem pont mellette van. Jó messzire van tőle. Elmegy odáig. Tehát amikor az Isten megadja azt, hogy mi egyek legyünk, az nem maradott, még csak a vezetőség között se. Még csak a szolgálók sőtkönöm, a kiárad. Az, az elterjed. Az egy harmat, az egy olyan harmat, ami, ami életet ad, amit erőt ad, ami által élhetünk tovább, és eljut valameddig. Eljut a Sion hegyére. Ez is egy nagyon érdekes dolog, az Sion hegye. A Hószövetség nagyon jól tudták, hogy mit jelent a Sion. Onnan jön a szabadulás. Sionról jön a szabadulás. És ezután mondja ezt az igét, hogy csak küld áldást az Úr, és életet mindenkor. Testvéreim, mit jelent nekünk az, hogy egyek akarunk lenni? Tényleg? Mit jelent, hogy egyet akarunk lenni? És ahogy, ahogy így folyt az este tovább, rájutottunk arra, hogy, hogy milyen értéket látunk egymásba. Miután már rendeztük, akkor elkezdtük az értékeket is látni egymásba. És ez a két mondat, amit megszületett, ez is érdekes dolog volt. A híd gyülekezetéből jött testvéreink vágytak arra, a baptista testvéreink egyik erőssége, az a gyakorlati módon, is megélni a testvéri szeretetet. Vagy a baptista háttérből érkezett testvérek viszont vágytak arra, hogy a Szent Szelem ereje által azzal betöltekezve végezhessék munkájukat, mivel korábban a baptista gyülekezetekben erre nézve csak korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem volt tanítás, sem lehetőség, ugyanakkor a híd gyülekezetéből érkezett testvérének ez természetes volt. Felfedeztük azt, hogy ez a gyülekezet, amikor megalakult, ez, ezek fontos pillérei voltak, ezek nem elválasztottak bennünket, vagy titeket. Hadd mondjam ezt, hogy én akkor is egy lennék ezzel, ha ezt, a mivel ügyintézőként, vagy visszatérek erre a dologra, ha az egész vezetők ezzel egyetértenek, de nekem egy picit változna vélemény, akkor is Nagyon nagy elánnal mondanám, mert tudom, hogy abban az egységben ott van, de ráadásul olyan dolog született, amivel teljes mértékben egyet tudok érteni, úgyhogy ezt még nagyobb meggyőződéssel mondhatom most itt így. Úgy látjuk, hogy ez a két igény nem mond egy ellen, ellent a, egymásnak. Az az, a zörök az Új is azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, az örök pedig azért jön, jött, hogy ő jön, lopjon pusztítson. És azt láthatjuk, hogy az örőnek ugye van egy olyan, olyan e, neve is, ez a Diabolos nevű név, ami mit jelent? Szétrombál, szétdobál, szétrombol, szétdobál. E, mindent, amit Isten elkezdene felépíteni, azt ő az a dolga, ezt akarja, hogy szétdobálja. Az, ami eddig jó alapot jelentett, azt valami az örök meg akarja fordítani, hogy na, akkor már besézzük már ki, hogy akkor mégiscsak hát, ha valakinek igaza van. Nekünk van igazunk, vagy nekünk van igazunk. Ez mindig így folyik. Egyébként érdekes dolog ez, mert azt látom, hogy, hogy az elmúlt időszakban egyébként itt Magyarországon többfele megindult egy olyan keresés, hogy keresik azt, hogy az Isten hogy vezet, és hagyjuk azt, hogy most mit mondtak a vallások, hanem mi van az Isten igébe. És ez nagyon pozitív dolog. Éppen egy, egy hetek körülbelül voltam, a, voltam egy ilyen vita Esten, ahol a református testvérek szervezték meg meghívták oda egy, egy nagyon neves professzorjukat, egy metodista professzort, meg egy hígygyülekezetes professzort és teológia tanárokat, és ők vitáztak tulajdonképpen kulturát módon. Körülbelül olyan 3-400 egyetemista fiatal volt, nagyon kíváncsi erre a vitára. Én is befértem oda is, tehát mert nem csak ez nem csak egyetemistáknak volt, tehát hogy itt, itt idősebbek is voltak néhányan, mi voltunk Nagyon jó végeredménye volt annak, azt gondolom, mert egy két dolog ki lett mondva, és ez itt, amiről mi itt beszélünk, hogy egyik oldalról ki lett az mondva, hogy hígy részéről, vagy teológus vezető részéről, hogy testvérünknek elfogadjuk őket, tudjuk, hogy ők Istentől valók, meg hogy... és a másik oldalról meg az, hogy azért, mert ti nyelveken szóltok, meg minden van köztetek, ez nem az ördögtől, hanem Isten szellemétől vagy akkor is, ha mi nem tudjuk, hogy mi ez, vagy nem, ért, vagy nem értünk egyet. Ez számomra én, én azt láttam, hogy itt egy lépést léphettek, vagy léphetett az egyház Magyarországon, és imádkozunk azért, hogy az egyház az legyen egységes. De most térjünk vissza a mi gyülekezetünkre, mert ez számunkra egy picit fontosabb, de szeretnénk ebbe is világítani és előre menni, azt gondolom. <kül> Úgy látjuk, hogy ez a két, olvastam ezt már? Nem monddelen egymásnak, hanem tökéletesen kiegészítik egymást, mint hangszerek, Szólomok egy szép Hát ez a megfogalmazás tőlem nem származhatott volna, ez a szimfónia. Hátra nézek, Zoli testvért nem hagyhatom ki ebből a dologból, de a szimfónia, hát ez... Majdnem, már, mi volt a másik, amit én mondtam? Harmónia, hát igen. Azt hittem, hogy egyforma a kettő, de nem, megtudtam, hogy nem. Úgyhogy örülök neki. Mindkettőre igen nagy szükségünk van, hogy a küldetésünket betöltessük, és teljes értékű keresztény életet élhessünk. Igen, ebben nagyon biztosak vagyunk, de ez nem úgy fog működni, hogy na azok, akik baptista háttérből érkeztek, ők egyik oldalt mutatják be a másik oldalt, meg másik oldalt, és akkor így megyünk, hanem fontos lesz számunkra, hogy együtt keressük az Isten akaratát ennek a gyülekezetnek nézve. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy együtt vagyunk. <kül> és Talán arra jutottunk, és ebből semmi érdekeset eddig nem mondtam, ami korábban is kiindulási alap volt. Legalábbis nekem úgy tűnt a bizonyságból az elmondásokból. Felismerve ezeket az értékeket, a verőszei nyitott kapu a gyülekezetben fontosnak és alapnak tekintjük, hogy hiteles keresztények legyünk, függetlenül attól, hogy mi a hátterünk. Innettől kezdve a hátterünk az, ezt is megformasztuk, nem csak innettől kezdve, hogy verőszei Baptista nyitott gyülekezet vagyunk. És együtt. Halleluja. És megyünk előre. Uh, függetlenül mi a hátra? Jézus azt mondja, hogy arról ismernek meg bennünket, hogy szeretjük egymást, és a szeretett háttért, hogy függetlenül, gyakorlati módon tudjuk mindannyian megélni a közösségünkben. Úgy, hogy az, úgy, ahogy az ige mondja. Másokat magunknál különnek tartva. De azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Szent szellem munkájáról és ajándékóról is legyen rendszeres tanítás, de ami még fontosabb, hogy ezek valósággal működjenek. Hogy elsők arra a valóságra működnek. Hát ez a lényeg, azt gondolom. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, mert fontos az arról beszélni, hogy ami ma folyik egyébként útkeresésbe, az, az egy olyan, ami, amiben van kétféle teológiai állásfoglás. Az egyik az az, hogy, hogy egy szesszacionista elmélet, az nem érdekes, Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy. Hogy a karizmák a kegyelmi ajándékok, ugyanis ez volt egy pont, amit érdemes volt átbeszélni, és ezért hozom ezt, így most elétek. A karizmák a kegyelmi ajándékok azok valamikor, első-második, harmadik században, de valamikor elmúltak. És ebbe keresnek különböző igéket, én most nem megyek ebben a belebocsátkozásába. Leginkább az egy korintus 13-8 alapozzák, hogy. hogy legyen bár nyelveken szólás, legyen bár profétálás, elmúlnak, amikor eljön a teljesség, és akkor nyilván itt a teljességet van, aki azt mondja, hogy hát nem is tudom, honnan jön a teljesség, hogy lerombolták a templomot, de mindegy. A másik az, hogy a kánon összeállt, a biblia, de mondom, ez mind a három ki volt vetítve, hogy, hogy van aki ez, van aki az, de azért egyek, mert valamikor elmúlt, a lényeg az az, és akkor van ez a kontinúciónista elmélet, én nem vagyok ő a külföldi szavakban, De a lényeg az az, hogy, hogy ez az az elmélet, amit a karizmatikus gyülekezetek vallanak, hogy ezek az ajándékok nem szüntek meg, legalábbis az Isten részéről nem szűntek meg. Itt most én beletoldom az én véleményemet ezzel kapcsolatban, hogyha megengeditek. Én azt gondolom, hogy megszűntek. Valamikor. Mindig, hogy megszűnt a megtérés, és megszűnt a bemeritkezés is. Valamikor megszűnt az alap. És akkor nyilván megszűnt az is, ami rá van építve. De nem az Isten szüntette meg, hanem az ember, a gyülekezet. És nagyon más oldal lesz. hogy ne keressünk teológiát azért, mert látjuk, hogy megszűnt, akkor ezt meg kell magyarázni. Ezek a teológiák azért származnak, mert valami magyarázat kell arra adni, amit nem értünk. Legtöbbször egyébként ez van. Én nem szeretnék arra a teológiát mondani, amit nem értek, azt kimerem mondani, hogy nem értem. Tehát ha nem értem, nem értem azért nem kezdek el hazugságnak hinni, mert nem értem. Tehát, hogy az Isten igét azt meg lehet érteni, mert azt mondja a, a, a Biblia, hogy az Isten azért adta a Szent Szellembe, hogy elvezessen bennünket a teljes igazságra. És uh, nyilván voltak különböző elméletek. Igen, az én véleményemben tartottam, hogy, hogy szerintem megszűntek igen a megtérés is, a bemerítkezés is, és a Szent Szelembe való mélyebb vagy a szemszelebb munkájával kapcsolatos dolgok. Nem azt mondom, hogy abban az időszakban nem volt, aki üdvözült, és ne értsetek félre, mert mindig volt a kisebbség, ahogy Izrael népebe, és mindig volt, amikor elhagyott Izrael népe, mindig volt egy kisebbség, aki őszintén hitt. És az üdvösségnek a feltétele az az, Jézus Krisztus mondja, hogy, hogy aki nem hisz, az kárhozik el. Tehát aki hisz, az üdvözül, És Ez egy fontos dolog, hogy, hogy nem, nem itt van a határ. Viszont az, hogy, hogy ezek, ezek elmúltak, az Azért van, mert a gyülekezet, a Krisztus teste elhajlott tulajdonképpen. És érdemes azt úgy, úgy gondolkodnunk erről, hogy, hogy igen, majd jött valamikor e, Isten szelleme, és is elkezdett kiáradni a reformáció kapcsán, és elkezdte először helyreállítani a megtérést. Elkezdte utána helyreállítani a bemerítést, annak a lényegét, és utána elkezdte helyreállítani a Szent szele munkát is. Nyilván, éppen a tegnap a Csabával beszéltünk erről, hogy hogy ilyen esetekben, főleg pünkös karizmatikus mozgalmaknál is megfigyelhető, hogy picit túlfeszítették a húrt, nem pont ahogy a van azért, hogy valamedig eljussanak. Tehát, hogy a középpont, igen, lehet, hogy volt ilyen, de ettől még az igazság igazság, és az Isten helyre akarja állítani ezeket. És, és olyan jó, hogy ha, ha mi most ezt egy lépésnek tekintjük, hogy, hogy felmerjük azt ma vállalni, hogy igen, mi ezen az úton akarunk menni, és ahogy Isten vezet bennünket tovább, mi ezt támogatjuk. Nem mond ellen, még egyszer mondom, nagyon fontos dolog, mert itt két dologról beszéltünk, és nem is háterekről, hanem két olyan dologról, ami az Istennek ugyanolyan fontos. Se a gyümölcsök, se az ajándékok nem mondanak ellent egymásnak. Nem úgy, nem úgy van a korintusi levélben, hogy hát itt vannak a gyümölcsök, 12-14-es is szokták ezt így külön cincálgatni, azt egybe kéne olvasni, azt a 12 12-14-es részt, és akkor látjuk azt, hogy hogy Pál nem ezt nem erről beszél, nem arról beszél, hogy, hogy vannak az ajándékok, amire Isten elhívott bennünket, adta nekünk, valamiért adta, és akkor vannak a gyümölcsök, amik látszanak bennünket, és ez fontos, hogy legyen, legyen mind a kettő az életünkben, különben nagy probléma van, erről beszél. Hogyha nincs ott a szeretet, nincs ott a gyümölcsök, akkor nyilván az egész egy zengő ész, meg pengő címballom. Tehát, hogy egy ilyen üres semmiség, És mi ez a gyülekezet nem akarunk üres semmiség lenni, hanem az döntük el, hogy szeretnénk arra az alapra, amire Isten elhívott bennünket, építeni. <kül> Ugye ez a három dolog, ahogy az ige alapján az újjászületés része a megtérés, majd a vízbe és a Szent Szellembe való bemerítés. Ezt látjuk egyébként, hogy a Zapcsel 2.37-ben Péter ezt meghirdette, és ez az, amit az örök el akart rontani. A középkorban látjuk, el is rontotta, és ahogy az előbb beszéltünk róla, Isten elkezdte helyreállítani, és mi ebben a folyamatban vagyunk benne, amikor az Isten helyreállítja a gyülekezetet. Hadd mondjam azt, hogy meggyőzősem szerint eléggé a vége fele tartunk ennek a helyreállításnak. Hála az Úrnak. De ez azt is jelenti, hogy, hogy az Úr Jézus várása, a visszavárása, az ott kell legyen bennünk sokkal erőteljesebben. Egy ajándékra szeretnék kitérni, mert ez az ajándék sokat volt mostanában, emlegetve, és, és ezért is fontos, hogy, hogy erről most így beszéljünk. A nyelveken való szólásról. A nyelveken való szólás az igen, és a gyakorlat szerint is, tehát a Bibliában, amikor látjuk, hogy a Szent Szellem kiárat, akkor a, a leg, leg, leg, leg, leggyakoribb jele a Szent Szellemben való bemerítésnek. Több bizonyságot is hallottunk, és átéltük, én magam is bizonyságot tehetnék, csak most az idő nem fogok most ez erről hogy a nyelveken szólást nem azonnal, hanem a Szent Szellembe való bemerítés után kaptuk meg. Ugyanakkor azt is láttuk és megéltük, hogy a nyelveken szólás ajándékának elvételében különbözőségek is vannak, de az ajándékot minden esetben az atya adta. Ahogy Pál is fogalmaz, nagyon kívánatosnak tartjuk, hogy minden testvénünk részesülne ebbe az ajándékba, de az is fontos, hogy ez az ajándék nem mérce, és nem is lehet mérce, még a meglétese és a hiányese okozhat megosztást, a Krisztus testében, a gyülekezetben. Akik ezt megkaptuk, nem tartjuk különnek magunkat azoktól, mint akik ennek az ajándékot még nem vették át. Ahogy mondtam, egy helyreállítási folyamatban van ma az egyház. Nem, nem, nem bíráljuk Luthert visszanézve, hogy azért, mert ő kapott egy dolgot, ameddig eljutott. Fontos lenne úgy megértenünk, hogy, hogy az Isten annyit kért tőlünk számon, Amire, amire világosságot adott. Ahogy eljutottunk, ahogy kezdünk haladni. De amit viszont világosságot adott, azt azért adta, hogy abban a világosságban járjunk. Hogy ott haladjunk tovább előre. És mi azt határaztuk attále, és remélem, hogy az egész gyülekezet ezzel egyetért, hogy mi szeretnénk együtt, és visszatérek az első kifejezése, szükségem van rád. Ezzel a gondolattal mindenkire szükségünk van, Sokszor könnyebb lenne azt mondani, hogy hát akkor inkább, ha jól gondolkodik, jobb, ha nem, mert akkor. Nem, az Isten nem mondott le rólam se. Ne is gondolkodjunk így. Ez az ördögtől való gondolkodás. Fontos tovább mennem még ebbe a kérdésbe, mert a fókusz nagyon fontos, hogy hol van a fókusz. Emlékeztek néhány héttel ezelőtt egy ilyen kivetítettem egy ilyen, Jézus van középen, meg jobbra-balra elhúztuk azt a kis karikát, lehetne még ott mindenféle elhúzni, de a fontos az az, hogy a fókusz az az, az Jézus. Azt mondja a zsidókhoz írt ne sodródjunk el. De mit jelent számunkra az, hogy a fókusz Jézus? Az igét felismerve fontos kielentenünk, hogy a cél nem a nyelveken szólás, meg nem is másik ajándék, hanem az, hogy erővel legyünk felruházva, és így szolgáljuk Istent. Ettől még ugyanolyan fontos, hogy meglegyenek, azok a gyümölcsök meg ajándékok mennék, hogy nem tudjuk betölteni. Nem erről beszélek, de a cél az az, hogy erővel legyünk felruházva valamiért. Valamiért. <kül> És miért is? Azt mondja a lapcsára 4.32-ben, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek, nagy erővel tettek bizonyságot Jézus Krisztus feltámadásáról. Azért, hogy azt az elhívást, amire Isten elhívott bennünket, azt ne a saját erőnkkel erőködve akarjuk tenni, hanem legyen erőnk, van hozzá erőnk, és van hozzá ajándékunk, szerszámunk, hogy mit tegyük meg. A héten elküldtétek itt, valaki elküldte egyik Facebookra a egy Reichen Bonkének egy idézetét. Olyan csúlyan írtam le, hogy azért próbálom kiolvasni. Van-e valami ára a Szent Szellem ajándékainak, amit fizetnünk kell érte? Ez volt a kérdés. Hát azt mondja, hogy ha nem, ha lenne, akkor már nem is ajándék lenne, hanem árucik. Viszont azt mondja, hogy a használatának ára van. Egy szerszámkészlet egyszerű ajándék lehet egy asztalosnak, de hasznavajhetetlen lenne a homlokának az izzadsága nélkül. Ez az ára. Az ajándékot azok kapják, akik használják őket. És ez nagyon fontos, hogy kezdünk el úgy gondolkodni, hogy miért is kaptam én az ajándékot? Mire használom? Használom? Milyen ajándékom van? Közös célunk, hogy a gyülekezet azon belül is minden tag betöltse az elhívást, amit Istentől kapott. Fontos, hogy erre fókuszáljunk. Hisszük, hogy minden újjászületett hívőnek van elhívása és ajándéka. A vezetők és a szolgálók feladata és felelőssége segíteni minden hívőt, megérteni és átérni az újjászületés mindhárom lépését. Felismerni az ajándékait, illetve felkészíteni és a megfelelő szolgálatba irányítani őket. Ahhoz, hogy a küldetésünk betölthessük, szükségünk van egyensúlyra. Fontos, hogy hitelesek maradjunk És ne a magunk, hanem a szent szellemereivel és ajándékok használatával szolgáljunk, mind a gyülekezet tagjai, mind pedig a kívülállók felé. És itt leírtunk most két dolgot, de hadd mondjam akkor ezt így egy válaszként a, a felhívásra: hogy ezen a nyáron két nagyobb kilépést is tervezünk. Ott, amikor ott így már eljutottunk arra, hogy a szolgálatról beszéljünk, akkor, akkor elénkött, hogy két nagyobb kilépést tervezünk, ezen kívül lesznek kisebbek is. Ilyen volt a tegnap is például. De két olyan szeretnénk, ahol az egész... Az a vágyunk, is akkor indulunk el, ha az egész gyülekezet benne van. És az egész gyülekezetnek lesz benne szolgálata, és ott van, és benne vagyunk. Két ilyen nagyobb kilépést tervezünk, és szeretnénk mindenkit bevonni. Ezen kívül nyilván ott vannak még a, a kézműves nap, tegnapi nap, hogy az angol gyerektábor, nap közös tábor, stb. Az egyik lenne egy színpad, szeretnénk kimenni a színpadra egy egész vasárnapotot eltölteni, Ennek a szervezésére nagyon hamar el kell kezdjünk. A tegnap a polgármester úr azt mondta, hogy ezt már jövő héten zsírozzuk le, hogy még napon, mert mert nagyon telik be a naptár, úgyhogy ezt nagyon hamar szeretnénk benne menni. És, a másik pedig szeretnénk újra egy családi napot majd a nyár végére itt a gyülekezetbe, amire egy nagyon sok családot szeretnénk elhívni innen Verősziről és a környező településekről. Bátorítunk mindenkit arra, hogy legyen aktív, vegyen részt a gyülekezet rendezvényein, jelenlétében is támogassa Isten munkát és a gyülekezet elhívását. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy, hogy legyünk benne mindannyian. Isten elhívott bennünket, egységbe. Az egy Korintus 12-ből már olvastam. Egyetlen egy gondolatot szeretnék itt is megosztani, ami, ami így nagyon elém jött. Azt mondja Pál, hogy a elki ajándékokra nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Uh, és akkor elkezd mondani egy-két dolgot. Azt mondja, hogy ezért tudtotokra adom, hogy senki nem mondja, hogy Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki nem mondhatja, hogy Jézus úr, csak is a Szent Szelem által. Uh, ez egy fontos alap, azt gondolom. És fontos, hogy tudjuk azt, hogy ha újjászülettünk, és valóban úrnak mondjuk Jézust, azt a Szent szellem által tehettük meg. Ne vonjuk kérdőre ezt magunkba. És akkor mond egy, mond egy igét, ami nagyon Nyíljunk most úgy meg előttünk, hogy ez, ez egy Istennek egy összessége, egy teljessége, ugyanis ahhoz hasonlítja, hogy Atya fiú szent lélek, vagy Atya fiú szent szellem. Olvassuk így, fordítva kezdve, tehát a szent szellem az első. Azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékok között különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Utána azt mondja, hogy különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten az, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, és ez ugyanaz. Azt mondja, hogy alapnak mondja, hogy ott vannak a kegyelmi ajándékok, és ez azért, mert valakinek más van, ez ugyanaz a szellem adja, szent szellem, és azt mondja, hogy ugyanaz az Úr, és ugyanaz a szolgálat. És utána mondja az isteni erők megnyilvánulásait. És hogy ugyanaz az Isten. Bügülő erről beszél, és a következő versben meg azt mondja, hogy de ezek a megnyilvánulások mindenkinek haszonra adattak. Az elhívást akarja Isten bennünk megerősíteni, hogy erre az alapra, hogy valóban újjászülettünk, ott vannak kegyelmi ajándékok, amikkel szolgálunk, és majd az Isten erők megnyilvánulása az egy nagyon érdekes dolog, mert azt olvasok jó néhány helyen, hogy az Isten pedig bizonyságot tett, megerősítve, az ő igényhirdetésüket a nyomukban járó jelekkel és csodákkal. És biztos, hogy ez is egy érdekes kérdés, egy érdekes téma, hogy hol vannak a csodák, vagy hogy működnek ezek az ajándékok, hogy működnek-e ilyen nagyon nagy jelű isteni csodák. Az Ószövetségben látunk olyan profétát, ahol működött, és látunk olyat, ahol nem működött, mert nem az a korszakot élték, vagy Istennek nem az volt a terve. Például látjuk Mózesnél működött, ugye? Ézsaiásnál, Jeremiásnál nem látunk, de látunk Illésnél, Elizeusnál, majd pedig látunk Jézusnál, látunk az apostoloknál, és én látom annak a jeleit, hogy Isten ebbe a helyreállított Eklésiába ugyanúgy akar majd demonstrálni valamit. Ezért lehet imádkozni ezeket mindig, ha megvizsgáljuk, hogy mikor voltak ilyen nagyon nagy jellegű csodák, amire a világ felfigyelt, azok, azok olyanok voltak, amikor az Isten demonstrált valamit. És euh, bennem az a kérdés született meg, hogy az Isten tudná-e demonstrálni a mi ami A mi hitelességünket, a mi hitünket, ahogy mi egyek vagyunk keresztények? Vagy mit jelentene ez, hogyha ilyen nagy demonstráció lenne? És kezdjünk el azért imádkozni, és kezdjünk el azért tenni, hogy ez ennek lehetősége legyen. Hogy ez, ez legyen, legyen mit megáldjon Isten. Mert, hogy mondtuk itt, a egyik grádi csokénekben, hogy csak oda küld áldást az Úr. Amen. És nagyon fontos dolog, hogy merjük el azt, azt elhinni, hogy csak oda küld áldást az Úr. Nem az teológiai tudásomra fog küldeni, viszont nagyon fontos, hogy egy egyek legyünk, hogy ezen az alapon legyünk. Például azt gondolom, hogy ebbe a gyülekezetbe kimondhatjuk azt, hogy nem, szesztacionista -sze -sze -sze -sze gondolkodások vagyunk, tehát nem mondjuk azt, hogy megszűntek, hanem arról beszélünk, hogy az Isten igéje igaz, úgy, ahogy le van írva. És mi erre az alapra kezdjük el felépíteni. És innentől kezdve pedig fontos az, hogy egymást segítjük ebbe. És egymásnak testvérei vagyunk. Amen. Amen. Amen.